Vedeți că reușiți de fiecare dată să faceți o câte... Lumea nu vă uită fiecare crez de frumusețe pe care facem într-o lume în care uh, anul urmat a devenit firesc, iar firesc este foarte greu să fie readus la... în lumea normală. Oamenii nu uită niciodată un, un semn de bine pe care îl faci celuilalt. Uh, și în acestei frumoase întâmplări și întâlniri, să-l invit pe prozatorul și regizorul și actorul George Șerban să interpreteze melodie pe care tot așa pentru sufletele noastre pentru astăzi le-a le compus și a venit să-l ofere dar, George Șerban. Să la doamnă, să la doamnelor, domnișarelor, că sunteți și domnișare pe aici, așa domnului. Ce se întâmplă? O povestea mai înainte, că la grădiniță se învăța să se coase. Credeți-mă, atât la grădiniță că și în clasa întâi, pe vremea mea, se învăța să se coase. De Dedeam, mai mi-aduc eu aminte, gustul în urma acului, venea așa, ca să faci, înscrisese în eu, ghicu, pe un și pe astea, fiecare ne făceam. Deci se făcea, nu știu dacă. Se mai face așa ceva la ora actuală. Pentru că sunt mai mulți oameni în vârstă aici, am zis să închin această seară, să o dupamiaze. Nu, nu, nu, noi nu suntem bătrâni. Să închid, să nu închidem, nu. Da. Și am să încep cu. O poezioare care mi-a plăcut extraordinar. Ce școală înaltă e bătrânețea? E cea din urmă facultate. ne ea înveți nu da. se adună, ci cum să lași în urmă toate. Talent, putere, frumusețe. Tot ce te-a împodobit odată să scutură ca ușcați de brumă și zăpana. Căci de a porții toamne și a figurațiilor nămeți, apoi ajungi bogat și tânăr la poarta în vieții. Și vezi cum trec pe lângă tine și cum te lasă mai deoparte. Cum se gândesc doar pentru sine. De, De vrei să ai în suflet pace, când ești ca marmura sub daltă, să pierzi orice, dar nu speranța, ce har înalt, ce școală bătrânețe. Să vedem dacă această chitare. Păi, când s-a desacordat, Păi, ne-am bucurat. Păi, ne ne Destinul își bate joc de noi, Promite tot, nu da nimic, Dar cele totul înapoi. Destinul își bate joc de noi, Promite tot, nu dă nimic, Dar cele totul înapoi. s de bună seamă, Dacă-i o întins nu ai ce să mai pretinzi Și vezi clar că n-ai zbori, anii au plecat în zbor S-ar părea ună seama că fericirea stă-n palmă ce să mai pretinzi? Și vezi clar că la izvor, ai în zbor Anii și rămas printre străini Rost de boli, zbăci de mâini Sunt acum Și-i singuri ce m-a sveită-s-nii Proseboro s vă n ci te mân e și e singur așteptul să s dar când mâna mea întins, nu ai nici să mai pretinzi. Și le că la ai zbor. le De ce m-a sărutat? Poeta este bine. Deci. Poezia a scris-o. Doamna Lina Mai am sus. Mai am două cântece. Da, ce. nu microfonul doamna, doamna. Doamna, doamna, doamna, doamna, doamna, doamna, doamna, mai sus. Am să văd acum un cânt care este foarte la mod. Atât cuvintele cât și melodia mi aparțin. Eu l-am numit Viață Fericită. Ziua-i lungă noaptea și scurt. scurtă ziua ca să suntem gribuliți. Focul pârpăie în sobă și pe noi ne face fericiți. Frigul vine, toamna degea. Și odată cu ea visele. Căci intrăm acum în iarnă, mamă, ce puține sunele că Căci intrăm acum în iarnă, ce puține sunele mele. Dar mai bine cu toți să cântăm. Să uităm că viața este grea, să mai bem acum cât mai putem. O cînșcuță de cafea. Ai putut să cântăm. Să uităm că viața este grea, să mai bem acum cât mai putem. O cînșcuță de cafea. Ziua e bine, totul e bine, dar acasă sau de copii. Când se scoată din latine, mama, tată, mi e foame să-i știi. Nu, spate, nu mai e la Ce să le dai, ce să le faci? Puține brânză, un Paris și în dar de nu poți să-i faci? Puține brânză, în Paris și mi dar de nu poți să-i faci? mai bine cu toți să cântăm! Să uităm că viața este grea. Să mai cum acum cât mai putem. O ceașcă de cei când mai avem bani pentru cafea. Hai cu să gândăm, Să uităm că viața este grea, Să mai avem acum cât mai putem. O ceașcă de cei când mai avem bani pentru cafea. Hai la viață, după cani, ce să luăm să ne săturăm. Mă o, o pâine, puțin parize, Două cionare și hai să plecăm. Ia fa soia nu, nu, nu, nu i scumpă, două de cartofi și-atât. apa căci acasă, facem o ciurbă deasă cu puține aur. Treia apa căci acasă, facem o ciurbă deasă cu puțin aur. Dar mai bine cu tase să cântăm, să uităm că viața este că, să mai ne acum cât mai putem. Apa de la robinet, cât mai picură și ea, Tini, ține, ține, ca acolo, de mai mult, o să oprești. Ai putut să cântăm, să uităm că viața este grea, să mai bem acum cât mai putem. Apa de la robinet când mai curge și ia. Mulți-a trăiască, apa să trăiască, la la la, mulți ani. mulți-a trăiască, apa să trăiască, la mulți tr Acum o să te stea pe tine să faci pătativul. Ah, păi, Și... da da A, vrei să-l țin ceva? Și. Ce să Și. O ultima surpriză. Suntem în ultimele zile de toamnă. Ar fi pe ca să cântem și o melodie despre toamnă. Poeta care a scris această, această melodie din inima toamnei este doamna Emilia Dacu. Să știți că la această oră ea se află deja pe site-ul unii scritorilor din România filiala Dobrogea doamna președintă Cristina Damaș a fost foarte bucuroasă când l-a văzut și l-a expus acolo i-a plăcut păcate n-am ca un castofon că avem înregistrată și o așesuație dar înainte să vă cânt melodia la lansarea cărții doamne Emilia Dau în semn divin eu am citit și o poezie, vreau să vă citești îngea noastră. Da, dar ai cuitat. Și dacă totuși crezi în vise și în povești muritoare, nu știi că totul trecător, că până și în via mare. Tu crezi că poți să mereu jurea pe ochii tăi, pe gura mea și pe tăceri și pe cărări. De ce-a fost mâine? de ce-a fost ieri? Te crezi cum văd din ce venit. Te crezi chiar înger pământesc. Dar ai uitat dor nesfârșit, că și divinii pătinesc. Și zbor în alț, și prebușire, și adevăr, dar și ce duce pe împlinire, e și lumină și farfar. Și nimeni lui să ocrotească de dispărer clipa regească. Tot fugi de noi, dorit mister, să uiți ce înseamnă împreună. Nu știi că și iubiții pier, cum pierși și razele de lună. Ce frumos! Zice, căpă Să fiu scurtat, ce se întâmplă? Ce de obicei învăț versiile de la ora actuală, sunt foarte, foarte, foarte ocupat cu scrisul în că scriu în dublu exemplar la două romane așa și nu prea mai avut timp. Așa că îl pun pe prietenul meu, îl fac puțin static ca să. Nu vreau. Mă recunosc. Așa, felul ăsta m și Așa. Este lare de înveșmântă, Din cupe sfinte sorbite-n Toamnă de zboruri, lumină sfântă, Toamnă de fructe, toamnă de flori. Toamnă solenă, tăcută, caldă, Azi disperări în ușor, Mai vine visul să te reculeagă, Parfum despotic amețitor. Toamnă de vis, toamnă de dor, toamnă de zile, de bucurie, de crizanteme și de utui. Toamnă menisă de dorul lui, toamnă de vis, toamnă de dor, toamnă de zile, de bucurie, de crizanteme și de utui. Doamna mea ninsă de dorul lui. Toamnă aproape, toamnă departe, toamne durută, regat cu stiu, Te port în suflet, în carte, Nu mă mai știe, nu te mai știu, Își cer Pășim străină, prin galaxia noilor muze și spioată că vor să vină. Îmi vine toamna peimelor fuze. Toamna de vis, toamna de dori, toamna plânsie de bucurie, de crizante de și de budui, toamna mea visă de dorul lui, toamna de vis. Doamnă de dor, Doamnă târzie, de, de bucurie vreau plicât, Din grisa te și de, de, si de gânduri, Doamna mea rință de dorul lui. T Ai despedal, te îngrești mântă, De bume sfinte, sorii tensori, Doamnă de zbor, lumină sfinte. Toamnă de fructe, toamnă de flori Își tare păși în străină Prin galaxia noilor muze Și spinovate că porțe mine. În mine toamna primelor muze Toamnă de vis, toamnă de dor Toamnă târzie de bucurie De grizantele și de gutui. Doamna mea linsă de dorul lui, Doamne de vis, Doamne de dur, Doamne târzie de bucurie, De crizantele și de putui, Doamna mea linsă de dorul lui. Așa ne desfășurăm noi la Clubul Ardurul Solteris. Activitățile noastre, întâlnirile noastre de joi